És dimecres 15 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que el Consistori atorgarà de forma simbòlica la seva màxima distinció, la Medalla d'Honor de la Vila, a tota la gent que ha lluitat des de primera línia contra la Covid-19. En aquest espai informatiu també conversarem amb l'escriptor i professor de literatura anglesa de la UPF, Miquel Berga, que presenta aquesta tarda quan la història et crema a la mà a la Biblioteca de Palafrugell. La informació comarcal avui ens portarà fins a la capital de la comarca, la Bisbal d'Empordà, que hi va presentar la seva fira del Circ en aquest any que celebren 25 edicions. Tornarem cap al nostre municipi per recordar-vos que aquest dissabte 18 de juliol teniu una cita amb la jornada de donació de sang que es farà al casal parroquial. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell conversant amb Laura Requena del Museu del Suru que ens portarà les activitats programades per aquesta setmana. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell avançant-vos que Palafrugell ha decidit atorgar la medalla d'honor de la vila, la seva distinció més elevada, a tota la gent que al llarg dels darrers mesos ha estat en primera línia en la lluita contra la Covid-19. Per aquest motiu ha iniciat la tramitació perquè la medalla d'honor sigui un reconeixement simbòlic. Aquest guardó s'aturgarà a diverses associacions, entitats, institucions i persones que han exercit el voluntariat, especialment aquelles que han estat en primera línia lluitant des de diferents fronts amb l'objectiu d'estar al costat de la Societat Palafrugelenca. En aquest sentit han estat moltes les necessitats sanitàries, socials i econòmiques que han sorgit arran d'aquesta crisi, Unes necessitats a les que diferents col·lectius s’hi han evocat per fer-hi front. Per tot això, l'Ajuntament ha decidit que calia reconèixer la seva tasca amb el que es considera la màxima distinció protocolària del municipi. Així, es proposa que les següents entitats, associacions i persones rebin aquest reconeixement. Seran l'àrea de benestar social, la policia local, protecció civil, Càritas, Creu Roja el personal del Centre d'Atenció Primària, el personal de l'ASIL, tot el personal de la residència palafrugell Gingran i tots els voluntaris i voluntàries que han participat d'alguna manera desinteressada i rebran doncs aquesta Medalla d'Honor de la Vila a títol simbòlic com a reconeixement a la seva tasca i trajectòria en la lluita contra la Covid-19. Marissa Grassot, responsable de Càritas Palafrugell, agraeix aquest gest, però recorda que els i les veritables mereixedores d'aquest guardó són les professionals de la salut. Evidentment agrair-ho, això en primer lloc, sense cap dubte, però jo, jo em vaig comentar te a tu una vegada, jo sóc voluntària del geriàtric, fa molts i molts anys, moltíssims anys, i jo penso que realment tota la gent que ha treballat en el geriàtric i més en el nostre geriàtric de Palafrigent, realment es mereix un, un reconeixement, un homenatge. Nosaltres és un treball que estem fent, que fem tot l'any, que hem sigut ara aquí, d'acord? Però que jo penso que té que anar molt molt dedicat a tots els sanitaris, a tota la gent i més el nostre poble, que hem tingut doncs, mol, molts problemes, val? que sigui realment un homenatge per a ell. Una Mària Sagressot que ens ha fet aquest comentari, aquesta valoració, en la visita que hem fet avui al centre de distribució d'aliments de Palafrugell per veure com estan desenvolupant aquesta tasca després d'aquests mesos de confinament, també per saber doncs, si han incrementat, que sí, que ho han fet, ja us podem avançar, el nombre d'usuaris, del Centre de Distribució d'Aliments i també per fer una miqueta de balanç del Terrabastall, que s'ha posat en marxa des d'ahir. Novament, aquesta botiga de Segona Maca és una de les fonts d'ingressos que té el Centre de Distribució d'Aliments per després poder comprar doncs, aquests productes per a les famílies que més ho necessiten. Aquesta entrevista que manteníem amb la Marissa Grasot la podreu escoltar demà. També hem conversat alguns dels voluntaris que estaven fent feines. Aquest reportatge doncs, el podreu escoltar demà en aquest espai i també a radiopalafrugell.cat. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palafrugell també explica que farà l'acte públic que ha de servir per homenatjar a totes aquestes entitats i persones el proper divendres 4 de setembre a la tarda, on paral·lelament també expliquen que s'instal·larà una placa situada a la plaça Armengarda que servirà com a record de totes les víctimes del Covid al municipi. Per últim, per donar més detalls al voltant d'aquest reconeixement, d'aquesta medalla d'honor de la vila, doncs hem d'explicar que només hi ha tres persones a Palafrugill que entenen aquest distintiu. D'una banda, Josep Bastons, per la seva trajectòria en el món de les havaneres, i els esportistes Antonio Miguel i Albert Roques, amb dos per ser els únics palafrugillens de la història que han participat en uns Jocs Olímpics. D'altra banda, també tenen la medalla dues entitats, concretament l'Escola Badruna i el Futbol Club Palafrugell, que van rebre aquesta distinció l'any 2009, l'escola perquè celebrava el seu 150è aniversari i el club de futbol a causa que es va fundar l'any 1909. Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi, canviem prou radicalment de tema i posem... La mirada en una activitat que tindrà lloc aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca de palà i és que tindrà lloc la primera presentació en públic del darrer assaig de Miquel Berga, l'escriptor i professor de literatura anglesa de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. I nosaltres, doncs, en aquest espai tenim el ple de saludar a Miquel Berga perquè ens comenti aquest llibre. Quan la història et crema a la mà, saludem a Miquel Berga, bon dia. Bon dia. Doncs, Miquel, gràcies per fer aquest petit testet del que serà aquesta presentació, que hem de destacar, que m'ho has dit fora de micròfon, que serà la primera presentació que es farà en públic d'aquest llibre, oi? Sí, sí. Bueno, això en aquests temps eh, sona és com una victòria, no?, poder uh -huh. presentar. S'ha fet algun acte així de així exemplar, exemplars, per una presentació eh, més o menys com Déu humana. afortunadament, doncs, eh, serà la primera aquí a la Biblioteca de Palarrogell que, ja, ja, que em fa molta il·lusió naturalment uh -huh. doncs uh, aquesta serà la presentació que tindreu uh, aquest dimecres a les 7 de la tarda al pati de la Biblioteca per doncs, complir aquestes uh, mesures de seguretat Establertes, i en Miquel en aquest, en aquest assaig, en aquest llibre posa la mirada en dos autors de la literatura anglesa dels, dels més importants del segle XX estem parlant de George Orwell i Winston Auden eh, aquests dos autors que tu ja havies treballat prèviament, no sé si per separat i ara ajuntes en aquest, en aquest recull oi? en aquest llibre Sí, són dos autors doncs, que d'alguna manera m'han acompanyat molts anys eh, per molts motius i sí, en, en aquest llibre doncs els, els, els, els, els situo, pos el focus en, en un any molt especial per a la vida de tots dos, tant a nivell personal com literari, com polític, que és l'any 39. L'any 39 eh, és molt significatiu per nosaltres perquè va ser eh, l'any, per dir-ho així, del el gran rebrot la, mm -hmm. la primera guerra mundial havia acabat l'any 19 i només al cap de 20 anys Europa va tenir el, el gran rebrot que va ser doncs, la segona guerra mundial la, la gran calamitat de, de, del segle XX de la qual encara doncs, ens anem refent no? si parlem de la Unió Europea avui dia doncs, és bàsicament perquè Europa es va voler equipar de, de, de mecanismes de, de lleialtat mútua entre els països per afrontar, per afrontar situacions extremes com, com la que havia sigut la Segona Guerra Mundial o com aquests dies doncs, com afrontar aquesta altra mena de guerra contra un enemic invisible, no? Mm -hmm. Podria ser el virus actual. Per tant, és un, és un any que de cop i volta desperta molts ecos, són uns mesos eh, eh, de grans incerteses i angoixes eh, per molta gent en aquell moment. Això és una de les coses que explora aquest, aquest assaig. Mm -hmm. I en aquesta línia doncs, parlem d'aquests dos autors anglesos i aquesta relació que van tenir amb la Guerra Civil Espanyola. Un doncs, sí? que, que no hagi tingut gaire contacte o que no hagi estudiat aquests dos personatges li pot ser una miqueta estrany. Explica'ns quina és aquesta relació que tenen. No, tots, tots dos són, són anglesos que, que són anglesos. no són, no són del Brexit, digués bé. Eh? són anglesos que a la seva època en tenien que la guerra civil que s'estava lluitant a Espanya la, res, la resposta de, de moltíssima gent i de les institucions de la República contra el que va fer un cop militar del de Franco no. Era clara inspiració feixista i amb l'ajuda de Hitler i Mussolini, doncs que aquella guerra entre cometa civil que et Espanya era clarament un problema europeu de primer ordre i tan ordenden com Orwell com tants uh, joves europeus que no podien entendre l'actitud dels seus propis governs de no no de, no, uh, de, de mantenir-se neutrals en lloc de ajudar a acabar amb, el, amb aquell cop feixista, doncs eh, la seva reacció generosa va ser doncs, va venir, venir a Espanya o escrivint o, com en el cas d'Orwell, combatent en, en els fronts, no? És a dir, que venien eh, a Espanya, eh, sí, per, per, amb, amb admiració per la resposta del poble espanyol davant Davant del cop eh, feixista, eh, naturalment com a militants antifeixistes provenien també i sobretot potser a intentar aturar una situació que els acabaria rebotant en els seus propis països. Eh, ells ho veien molt clar i així va ser, no? Uh -huh. Per tant, més enllà de marcar la seva literatura, no?, aquest, uh, aquest pas per la Guerra Civil Espanyola, o aquesta implicació amb la Guerra Civil Espanyola, també va marcar una miqueta la, la seva vida, no?, en els anys posteriors, entenc, no, Miquel? Sí, sí, és un, és, és un any especialment interessant per a tots dos, perquè a mi també em feia molta gràcia això, perquè justament ells, que tots dos uh, eren dos personatges molt anglesos i molt percebuts com anglesos, a l'any 39 doncs justament Oden se'n va a Nova York en el que serà un viatge decisiu i que canviarà la seva vida l'Oden a Nova York coneix el que acabarà sent doncs l'home que el va acompanyar tota la seva vida Oden era homosexual eh? i Orwell se'n va al Marroc a, a refer-se de la tuberculosi i de, de les ferides que la ferida que va patir a la Guerra Civil Espanyola ferida mm -hmm una ferida feixista, no? eh, que li va travessar el coll. Eh? Per tant, tots dos estan lluny del, del, dels seus entorns, del seu lloc de, eh, on, on vivim normalment, de la seva pròpia cultura, i per tant, les reflexions que fan amb aquest punt de distància doncs, eh, són, són molt autèntiques, no? són, són, són importants, són, són molt autocrítiques, són... Són, uh, són plenes de complexitat, no? Eh? El, el, el bo que tenen tant Oden com, com Orwell són que són escriptors, que parlen de, de problemes polítics i el que sigui, però que no prediquen mai, no són predicadors, eh? no són predicadors, sinó que mm -hmm. posen les seves pròpies contradiccions i les seves pròpies percepcions de les coses al, al davant de, de qualsevol altra consideració, sense, sense por. Amb, una, amb això que jo en dic amb amb coratge moral, que a vegades el coratge moral eh, és més complex o més difícil que, que el mateix coratge física. Doncs eh, sí, eh, ho, ho parles això també i, i també ho, ho poses en l'exemple no?, d'una miqueta eh, el paper que van tenir els dos eh, autors, no? ja deies Orwell, ferit de, de, de guerra, i Ouden, que va tenir un paper una miqueta no sé, diferent, no podríem dir-ho. Eh, Sí, el que passa que en aquell moment Or el que era molt conegut en aquell moment a la societat anglesa era Oden no Orwell, eh? uh -huh. uh, Orwell ara el, el coneix la gent més que Oden però en aquell moment Oden era el gran referent dels poetes joves dels poetes eh, eh, compromesos políticament eh? Eh, però en canvi Oden per tant semblava que el seu paper que tot i que era tan jove de, de de gairebé de poeta nacional, doncs l'obligava eh, a visitar Espanya i intentar. I ell, com que potser molt de coratge físic no tenia, estava disposat a, a, a venir, portar una ambulància, el que fos. No? Uh -huh. eh, en realitat, quan va estar per aquí, doncs ho va trobar tot molt confús, va quedar molt, molt alarmat quan va veure que els, els de la causa que ell defensava doncs jo que sé, per exemple li va fer molt d'impacte veure que les esglésies estaven no només tancades sinó sinó cremades no? Mm -hmm. no és que ell en aquell moment encara que és un home que després va, va retornar a la fe cristiana però en aquell moment tenia cap interès en anar a les esglésies ell se sentia un company de viatge del Partit Comunista etc en aquell moment però el va molestar o, o incomodar profundament veure que eh, doncs, eh, les esglésies no eren obertes, no per anar-hi ells, sinó perquè n'és qui volia anar-hi. No? Jo crec que tots dos són, són dos autors que, més enllà de, la, de la, les grans ideologies polítiques, el socialisme, el que sigui, tots dos autors no poden escapar a la, a la seva profunda tradició tan britànica del, del, de l'humanisme liberal, per dir-ho així, no? de, de, de, de necessitar molt més enllà d'estar de, de, de, doncs de, en contra doncs, dels privilegis de classe o, o de lluitar per la, la igualtat social, etc etc, també donen, posen molt valor o llibertat individual, no? Uh -huh. I, en fi, la situació de la Guerra Civil aquí i de l'estalinisme i de tantes coses d'aquells anys, doncs la, la, la llibertat individual i el que avui en diguem democràcia i tot això eh, estava absolutament, diguéssim, en segon terme en tot cas, davant de, doncs, de la lluita antifeixista. Eh? Doncs, eh, si la gent que ens estigui escoltant vol saber més coses al voltant d'aquesta publicació, d'aquest llibre o també d'aquestes doncs, dues figures i la seva relació amb la Guerra Civil, doncs recordeu, aquest dimecres a les 7 de la tarda al Pati de la Biblioteca teniu aquesta activitat amb el professor Miquel Berga. Nosaltres volíem fer un petit tastet, ens ha explicat forces coses, per tant, jo crec que us ha posat la mel als llavis. Un ple novament, Miquel, haver conversat amb tu. Moltes gràcies en captat Edu I arribats a l'qua d'aquest informatiu d'avui dimecres és moment per a la informació comarcal destacada de les darreres hores que avui ens portarà fins a la capital de la comarca, i és que un dels esdeveniments més esperats any rere any a la Bisbal d'Empordà és la Fira del Circ, que, tot i la situació actual, no pararà en aquest 2020. La Fira mantindrà la programació repartida en tres dies, amb una vintena de companyies i un total de 25 espectacles. D'aquesta manera, els carrers i places de la Bisbal d'Empordà tornaran a acollir propostes de circ al carrer d'un gran nivell artístic i per a tots els públics en una 25a edició a amb el millor festival possible ateses les circumstàncies actuals, destaquen des de l'organització. L'excepcionalitat de la situació farà els espectacles s'ofereixin de manera presencial en espais amb aforament limitat i amb control d'accés. De tota manera, els espectacles podran ser seguits massivament pel canal de YouTube de l'Ajuntament de la Bisbal i també per la pàgina de Facebook, així com per Televisió Costa Brava. Des del Consistori Bisbalenca asseguren que la celebració de la Fira representa un acte de resistència cultural. De la mateixa manera, l'organització de la Fira es negava a cancel·lar un esdeveniment clau que ja forma part de l'essència de la vila. Tal com remarquen les mesures de prevenció establertes per evitar la propagació de la Covid-19, entre 6 i 7 escenaris acolliran els espectacles en espais a l'aire lliure on es puguin controlar l'aforament i on no hi hagi visibilitat de l'exterior per tal d'evitar possibles aglomeracions. I tornarem cap al nostre municipi després d'aquesta informació de caràcter breu de la comarca, en aquest cas la Bisbal d'Empordà, doncs vindrem fins a Palafrugell per recordar-vos que després de batre rècords de donants durant el mes d'abril, aquest dissabte, dia 18 de juliol, hi haurà una nova jornada de donació de sang al casal de Palafrugell. La Cristina Valverde, ahir us oferíem aquesta conversa amb la promotora del Banc de Sang i Teixits de Girona, explicava en aquesta sintonia que el nombre de donants disminueix durant els mesos d'estiu i esperava poder capgirar aquesta tendència. Sabem que cada estiu és que les donacions baixen un 30% pel canvi d'hàbit, vacances i tal...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 Doncs en aquestes donacions eh, també informava que des de l'esclat de la pandèmia cap donació ha comportat problemes ni pels donants ni tampoc pels professionals de la salut hi ha cap perill de transmetre el Covid i, i amb la punxada durant l'extracció de sang per al donant tampoc hi ha cap risc eh, de res, de dir que el nostre personal d'equip mòbil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 han sigut sempre imprescindible la donació de sang, doncs eh, no hi ha hagut mai cap problema tant per als donants com per a l'equip que treballa. D'altra banda, un dels aspectes que també ens va comentar la Cristina és que eh, afirmava que els malalts de la Covid-19 no necessiten donacions de sang, però que el fet de donar-ne sempre és necessari. La sang és necessària eh, cada dia per molts motius, per eh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 d'avui dimecres doncs, eh, també hem visitat el centre de distribució d'aliments Càritas Palafrugell també participa activament d'aquestes aquest, donacions que es fan al casal parroquial i la Marisa Grassot doncs, ha volgut recordar la importància de que Palafrugell, un dels municipis més, el municipi més gran del Baix Empordà, doncs, sigui també líder en el, les donacions, un aspecte en el qual, llevat de la, del mes d'abril, doncs, no ha destacat gaire positivament el nostre municipi, per tant, doncs, la Marisa ha fet també una crida perquè tots els donants eh, s'apuntin a aquesta nova jornada d'aquest dissabte. Es necessita moltíssima sang, estem en moments importants que tothom sap estem en temporada d'estiu que sabeu que sempre es necessita moltíssima sang no costa res venir a donar-ne és mitja de temps i la veritat és que a Palafrugell hem de remuntar, a Palafrugell és una de les poblacions que menys donants hem tingut vam tenir la sort que l última donació eh, vam superar moltíssim va ser un èxit per ruar volem que aquest dissabte continuï siguit i ho mal però de moment la veritat és que to costa de que la gent s'apunti. En aquesta línia la Marissa ens ha recordat que les tardes de moments doncs, és un dels punts més fluxixos d'aquestes inscripcions que es poden fer ja per assistir a aquesta donació d'aquest dissabte 18 de, de juliol al casal parroquial de Palafrugell. Sí és que pensa que per exemple eh, tota les tardees encara hi han no, eh, les hores lliures per ruar, Uh, hi ha moltes hores, molt, molts ratos per poder venir. Uh, estar fins a les dos del migdia, estar fins a dos quarts de vuit del vespre, uh, tot el dia, vull dir que un moment o un altre el podem trobar i uh, és una cosa que no ens costa res i que, en canvi, podem salvar moltes vides. I a Ràdio Palafrugell doncs, continuarem recordant-vos aquesta donació d'aquest dissabte. Ens farem pesats, si cal, perquè doncs, arribi a tothom aquesta notícia. I, per últim, us recordem que per assistir a aquesta donació cal prèvia al web de DonarSang, que és donarsang.gencat.cat. També podeu recuperar l'entrevista íntegra Cristina Valverder al nostre web, a ràdio I encarem la recta final ja d'aquest informatiu, darrera informació d'aquest dimecres 15 de juliol, que ens la portarà un dia més el nostre col·laborador Jordi Pàmies, que ens porta una protagonista del Museu del Suro. Avui tenim amb nosaltres a la Laura Raquena. Bon dia. Hola, bon dia. Uh, la Laura Raquena és la responsable del Servei Educatiu. I bé, uh, la setmana passada ja vau començar a fer algunes activitats. Quin balans en feu? Bé, doncs, um, està sent molt positiu, cada vegada tenim més resposta i sembla que es va animant una mica la participació. Uh, Vam tenir l'activitat de um, l'arbre la, al tap i del tap a taula, que és una activitat que portem fent ja des de fa unes setmanes té molt bona acollida també, és una actitud que es fa a bosc, veient l'extracció del suro i després hi ha un esmorzar i una visita cultural al museu i al final un tastet de vins, per tant, bueno, sempre eh, té molta, molta nomenada, tothom eh, està molt, molt a la guai i hem tingut molta, molta ressò. Tenim pràcticament les, les activitats que venen força plenes vull dir que qui, qui li interessi canviï l'agenda del museu perquè algunes estan ja, diguéssim, al límit de l'aforament després també van fer l'excursió a bosc el diumenge, uh -huh. uh, va ser molt interessant en Jaume Ramot i en Sergi del Rio són uns coneixedors de, de l'entorn del Boscos i de l'entorn mediterrani i ens van fer una traducció de tot allò que veiem al bosc que va passar desapercebut i la veritat és que va ser fantàstic i què més? Um, la setmana anterior vam tenir també uh, tant la gimcana com el cloedo que es fa per lliure aquí al museu i el que et comentava, cada vegada tenim més participants, més visitants i sembla que això doncs, es va animant a poquet a poquet. Així doncs, bueno, cal recordar també que aquest diumetge uh, tornem a tenir disponible l'activitat de l'arbre al tap i del tap a la taula i, i que si alguns, no han pogut, alguns nens i famílies no han pogut participar durant la setmana passada, que també tenen l'oportunitat de fer aquest diumenge. Sí, sí, sí, poden trucar al museu el 972 3078 es poden apuntar, reservar-los i comentarem el punt de trobada on és i a partir d'aquí doncs podran uh, gaudir d'aquest matí, aquesta matinal solera que comentem. Eh? Perfecte, i avui mateix a les 6 de la tarda es durà a terme la primera activitat d'aquesta setmana, que es diu uh, Un extraterrestre al museu. En què consisteix i per a qui va dirigida? Bé, bueno, és, és una activitat que tenim oferta de manera, eh, es pot fer per lliure, diguéssim, per famílies. Llavors està enfocat a infants eh, fins a 8 anys, amb, amb els seus familiars. Llavors el que comentem quan arriben és que poden seguir l'exposició permanent a través d'aquest joc, és una gimcana, Uh, que ens transmet un, una història que parla sobre un extraterrestre que arriba aquí a la nostra zona i no coneix massa bé a veure què és el que fem, com, on vivim, quina cultura tenim i l'hem d'ajudar una mica a resoldre-ho. És una activitat que fem en conjunt amb les diferents, els diferents museus que formem part de la xarxa de museus de les comarques de Girona uh -huh. i és una acció que es diu Estiu al Museu que té a també a més, el mateix personatge que utilitzem al Nadal, que és el, aquest extraterrestre que ens acompanya durant les activitats familiars en moltes ocasions. Llavors és tan senzill com venir, pagar l'entrada, i a partir d'aquí, doncs, un cop s'està visitant el museu, anar seguint aquest extraterrestre que ens va, demanant, uh, ens va fent preguntes i l'hem d'anar resolent per tal de trobar el codi final que ens ajudarà a activar-li la nau que se li ha espatllat i que ha de, ha de poder marxar d'alguna manera. Eh? Per tant, estem fent aquesta, aquesta ajuda en aquest personatge tan divertit. I el dissabte, dia 18, a les 12 al migdia, també tenim una activitat que es diu Contes d'Ocells. Què ens pots explicar? Mira, aquesta activitat, Contes d'Ocells, és a ja càrrec de la narradora molt coneguda, és l Olga Sarkós, eh, i està marcat a dins de les activitats que hem programat de l'exposició temporal que es diu Els ocells del soleu i l'antormeniderrani llavors eh, hem enfocat en aquesta especial edició cap als ocells i l'Olga doncs, ens explicarà eh, un conte eh, ens, eh, ens relacionarà una mica amb l'ambient que tenim eh, que hem realitzat a l'expo l'exposició i per tant jo crec que és un, un dia per aprofitar un matí en, en el museu eh, tota la família el preu són 3 euros i després poden acabar de fer la visita al museu i també, si no m'equivoco, aquest mateix dia també es durà a terme la jornada de portes obertes pel Museu del Suro i la Torre de Can Màrio, no? Sí, uh, 18, 19 i 20 són aquestes tres dates que tenim tant al museu com al Dipòsit d'Aigua, tenim les portes obertes amb motiu de la celebració de la Festa Major de Palafrugell, que ja és bueno, un, una, un acte, una acció, ja programada pràcticament en redanya. Eh? Perfecte. Doncs ja sabeu, eh, si voleu participar en qualsevol activitat que organitza el Museu del Suro, recordeu que heu de fer l'inscripció prèvia i podeu fer-ho trucant al 972307825 o escrivint a info Moltes gràcies, Laura, per, per el també. teu temps. Et volia comentar, puc comentar una cosa ah, sí? una última cosa? Uh -huh. Sí, el dia 17 de juliol, que és aquest divendres, també tenim una visita guiada al Dipòsit d'Aigua Modernista. Eh, que moltes vegades passem per davant, eh, uh -huh. passa a Can Màri, no sabem massa de què és o aquest edifici, doncs tenim l'oportunitat de, de conèixer-ho aquest divendres a les 6 de la tarda. Doncs també és una bona opció per, per aprendre més sobre la ciutat. Moltes gràcies, Laura. De res, adeu. Agraïm, doncs, una setmana més que la Laura Raquena hagi tingut temps per explicar-nos aquestes activitats que tenen programades des del Museu del Suro i també recordant aquestes jornades de portes obertes des de divendres i fins a dilluns en relació a la Festa Major que començarà demà, dia 16 de juliol. I amb aquesta darrera informació, hem arribat al final d'aquest informatiu de ràdio Palafrugell d'avui dimecres 15 de juliol. Per acabar, us recordem que tota la informació a continuació passa per radiopalafrugell.cat. També ens trobareu a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Telegram. I un dia més us agraïm que hagi triat Ràdio Palafrugell per estar informats del que passa al nostre municipi. Ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.